Hát képzelhetik. Ott álltam, és valami bamba vigyorral néztem a nem létező autótaxi nem élő sofőrjének anyagtalan arcába. Hát azért természetesen annyira sem őrül meg az ember egyik pillanatról a másikra, hogy ne tudja rémülten nyomon követni szellemi megzavarodásának útját. Természetesen tudtam, hogy ez mind nincs. Éreztem, hogy kicserepesedett számon megfeszül a bőr, amikor rekeszizmaim csökkenő funkciója folytán mosolyra húzódik. És éreztem, hogy a gyomrom is hullámzik a nevetéstől, amelyet nem folytottam ugyan vissza, de már nem volt erőm hozzá, hogy teljes mértékbe feltörhesse belőlem. Aztán rövid lépést tettem előre, és kinyújtottam a kezem, felkészülve arra, hogy természetesen csak a levegőbe fogok markolni. Hát nem lehet másként. A viteldí szabásban sajnos nincs benne, uram, mondta a fehér kabátos jelenés könnyed modorban, A söfőr szemének ára. Vállalatunk munkaprogramja nem írja elő, hogy az utasnak jogában áll indulás előtt hüvelyk ujjal kitolni a gépkocsi vezető látószerveit. Ha szabad, tehát megkérdem, szíveskedjék ettől eltekinteni. Már csak annál is inkább, mert ellenkező esetben... Ha ugyanis kénytelen leszek vakon vezetni a kocsit, nem garantálhatom sem az autó, sem az öntesti épségét. Ha szabad megkérnem, méltóztassék az orrom letépésétől is tartózkodni, mert a munkakönyvemben foglalt előírás szerint ennek eltűrésére sem vagyok köteles. Gyomrom hullámzása lassan elbult. Valami józan sugár villant agyamba egy pillanatra, és kezdtem elhinni, hogy ez mind valóság, ami itt előttem van. És semmi kétség, ez a sofőr él. És ez az autó létezik, és ami nehezen hihető ugyan, de kezd biztossá válni, nem őrültem meg. Parancsolja tehát, hogy elvigyem, uram, valahová, hangzott a kimért kérdés. Hát igen, mondtam, az, az nagyon jó volna, az, az, az... Határozottan egy ötletes megoldás lenne, feltéve, ha nem akadály, hogy az utcát és a házszámot nem igen tudom. Legfeljebb azt jegyezhetem meg különös ismertetőjelként, hogy lift nincs a házban. Hát a lift létezése vagy hiánya számomra amúgy sem jelent semmit, mondta a sofő. Mit kíván tehát, uram? Hát, hát, sorban egy korty vizet. Parancsoljon! Vizet adott. Ittam. <gül> hát milyen különös, hogy az ember látszólag jelentéktelen dolgoktól pillanatok alatt más színben látja a világot. Ha elgondolom, hogy ez az egész lelki változás egy korty víztől ment végbe bennem. Azonnal kihúztam magam, és mintha a bulvárd aráben lennék, smokingban és szalmakalabban, egy aranyi jó lendületével beugrottam a kocsiba, majd így szóltam. Na, Fort 28-as erőd, az oázistól balra. Alig, hogy kimondtam ezt a szót, hogy az oázistól balra, az ajtótól jobbra kaptam egy akkora pofont, hogy fényes nappal több álló csillagot figyelhettem meg, mint a derült ége valaha. A világ életemben jó megfigyelő voltam, és mindig volt valami hajlandóságom a csillagászat iránt. De ezt csak úgy mellesleg jegyeztem meg. Akkor nem igen volt rá időm, alkalmam és kedvem, hogy világ életemmel, és általában a viselt dolgaimmal foglalkozzam. Oldalt kaptam a fejem, mely kisé zúgott, és hát már amennyire a bedagadt szememtől tellett, megállapítottam, hogy egy körszakállas, aranycsiptetős, Zömök, igen szélesvállú férfi ül mellettem, és éppen egy óriási revolvert nyom a gyomromhoz. Hát kérem, hát ezeket az útvarjatlanságokat talán ne csinálja tovább, mondtam. Határozottan idegesít. Vigyorgott. Hát szeretem, hogy nem veszíti el a fejét, Felelt. De, tudja, ezen én csodálkozom a legjobban. Egészen érthető volna, ha a fejem messzire repül a pofonjától, annyira, hogy valóban elveszítem. Minden esetre gratulálok, mert hát ugye igazi szakértő vagyok, de én mondhatom magának, és ha én mondom, elhiheti, hogy a pofonját... Tanítani tani lehetne az egyeteme. Szerényen elmosolyodott, sőt, egy kicsi el is pirult. Ó, te, ha az ember ugye gyekszik, bár hát ön túlbecsül engem. Addig ülve az autóban nem is fejthettem ki teljes erőmet. Mindemellett nagyon örülök, hogy sikerült kivívnom elismerését, mert tudom, hogy a értenek valamit ezekhez a dolgokhoz. Kérem, ragaszkodik hozzá, hogy ez a vénbordáit nyomja a gyomromat? Kérdeztem a revolverre mutatva. Hogy oh, sajnos kénytelen vagyok vele. Fél, hogy visszaadom a pofont? Határozottan sértődött arcot vágott. – Na de kérem! – mondta meg bántva. Ön meg akar engem sérteni? Úgy festek én, mint aki fél. – Ó, nem, nem, nem, hát nem akarok igazságtalan lenni. Tehát be kell vallanom, hogy hát valóban nem úgy fest. Viszont akkor erre a revolverre itt nincs mentség. Oh, hát higgye el, hogy most igazságtalan. Mindjárt meg fogja látni, hogy tárgyalásunk elengedhetetlen előfeltétele ez a revolver. Ő oh, egy, egy pillanat. A zsebébe nyúlt, elővett egy citromot, és héjas együtt megett. Úgy éreztem, mint valami összehúzne a számat. Hát egy kisé, kevés a savam magyarázta. Kénytelen vagyok így módon állandóan pótolni. Ó, uram, hol vannak a régi szép idők, amikor a magam fajta emberről úgy írtak a regényírók, mint. Marcod a óriásokról, akik megezik a vasat is. Egy ökölcsapással leütnek egy ökröt, nem járja őket a golyó. Äh, – Sajnos kezdek rájönni, hogy éppen olyan ember vagyok, mint a többi. Felsóhajtott. – el! Nincs annál szomorúbb, mint amikor egy rablónak kevés a gyobor Ó, hát kegyedben egy rablót tisztelhetek? Hát ne, mondta. És mi benne lehetek a szolgálatára? Hát ez szóra sem érdemes. Hát szinte sajnálom, hogy... Ilyen csekélységként kénytelen vagyok önzaklatni, de az a helyzet, hogy hát szükségem van rá. Feltétlenül több hasznát veszem, mint maga. Szabadna tudnom végre, hogy miről beszél? Ah, oh, vagy úgy, hát még nem mondtam. No hát, természetesen a gyűrűről. Oh, vagy úgy, hát emiatt van az egész. Hát, mi miatt volna? Hát csak nem képzeli, hogy egy szegény légionistát minden ok nélkül bántalmazunk. Magának legfeljebb egy kisebb fajta anyagi értéket jelent. Nekem azonban, illetve nekünk... Bo bocsánat egy pillanatra... Isbét elővett egy citromot, és szőröstül, bőröstül megette. Összefutott a számban a nyál. Hát kérem, mondtam, ezek szerint, basz hiszem, mindenféle ellenállás hasztalan volna. Vissza kell adnom a gyűrűt. Bólintott. Ó, hát igen, ez a leghelyesebb, amit tehet. semmi semmiféle hasznom nem volna belőle, ha itt most prostává kellene lőni magát. Adja ide a gyűrűt, és kész. Szó nélkül odaadtam a gyűrűt. Nem tettem mást, de azért nem állhattam meg, hogy meg csak azt szeretném tudni, hogy miért kellett magának ezt az egész dolgot pofonnal kezdeni. Oh, – Te, ah, egy kis lélektan az egész. Nem figyelte még meg, hogy mennyivel könnyebben áll az olyan ember, akinek a fülem mellé csördítettek egyet? – Beleegyezően bólintottam. – Lehet benne valami? – – Viszont azért remélem nem veszi rossz néven, ha az első adandó alkalommal visszaadom ezt a pofont. – Hát nem tudom, hogy lesz-e hozzá alkalm. Hát már miért ne lenne? Én sosem adom fel a reményt. Eltette a gyűrűt, eltette a revolvert is, kinyitotta az autó ajtaját, és közben a kocsi megállt. Kérem, ne vegye udvarjatlanságnak, mondta, ha megkérem, hogy most szálljon ki. Hát azért igazán elvihetett volna legalább Fort Miribelbe. Óh, csajnos erre nincs időm. hatatlanul sürgős dolgom van. Bocsánat egy pillanatra. Ismét elővette egy citromot, és megette. Elfordítottam a fejem. Hát, nem tudom, hogy látjuk-e még egymást valaha, mondta. Minden esetre örülök a szerencsének. Hát, én sajnos nem mondhatom el ugyanezt, feleltem. Bár nem szeretnék azért udvarjatlannak látszani. Há, bocsánat egy pillanatra. – Ó, hát mi az? kérdezte meglepődve. Tadá – Talán hát maga is citromot akar enni? Lehet, hogy magádak is kevés a sava? Ó, nem, feleltem. – Hát most egészen másról van szó. húzakottam és csípőből is, válból is beleadva a teljes testsúlyomat... Olyan pofont adtam neki, hogy úgy éreztem, megrepett tőle a csuklóm. Recsegtek a fogai. Egy kis darabon felhasadt az arcbőre. A bal szemét elborította a vér, és mintha egy egészen kevesett, elferdült volna az orcsontja is. Kérem, ne vegye rossz néven, mondtam. Én igazán nem akartam a terhére lenni. Tremélem, hát remélem, hogy ez az apró művi beavatkozás azért nem csökkentette még jobban a gyomorsavát, mert hát én ez esetben vigasztalhatatlan volnék. Ha azonban most arra az udvarjatlanságra vetemedne, hogy ismét elővegye a revolverét, ezt egyáltalán nem tudnám megbocsátani és azt kellene mondanom, hogy legyen ön kétszeresen is megvetett. Ön kételkedett benne, hogy valaha is abban a szerencsében részesülök, hogy visszaadhassam a pofont. Én azt feleltem rá, hogy hát az ilyesmiben sosem adom fel a reményt. Na kérem át, ahogy látja, igazam volt. Csak most tért annyira magához, hogy egy kisé felemelje a fejét. Láthatóan gyengélkedett, és halkan mondta. Hát, hát, ez, ez, ez igazán tüneményes pofom volt. Gratulálok. Ó, kérem szépen, hát ön, túlbecsüli a képességeimet. Feleltem szerénykedve. Hát az ember minden esetre igyekszik, de megvallom őszintén, hát maga sem esett most nekem teljesen kézre. <gül> jobban is sikerülhetett volna. Uram, mondta a legnagyobb elragadtatás hangján, én csak kétszer kaptam életemben ekkora pofont. Az egyik úgy történt, hogy egy tánc mulatságon belekötöttem az egyik főrendezőbe, melyis hát az illető egyetlen pofonnal kiutasított a bálteremből. Hát csak utóbb derült ki, hogy az illető Jack Dempsey volt. A másik eset úgy történt, hogy összeszólalkoztatta kisé a feleségem önagyságával, és nőm akkor felszólított rá, hogy váljunk el. No, e felszólítástól teljesen bedagadt a szemem, és napokig ólom vizes borogatásokat kellett raknom a jobb arccsontomra. – Ó, hát balkezes volt a nagyságos asszonka? – kérdeztem. – Ó, hát igen, igen. Sportkörökben nagy érdeklődést keltett, hogy balkezes dobással nyerte meg a női diszkoszvetés világbajnokságát. Hát, mondom, összesen két olyan pofont kaptam életembe, amelyre szívesen és elismeréssel emlékszem vissza még ma is. És ez a harmadik. Meg kell mondanom, hogy rövid üzleti összeköttetésünk alatt sikerült kivívni a teljes megbecsülésemet és elismerésemet. Úgy veszem észre, hogy nem igen szereti, ha citrobot esznek ön előtt, ezért hát kérem, hogy forduljon el, vagy induljon útjára, mert hát most ismét megeszem egyet. Hát... – Tudja, uram, ez szomorú! – mondta, és feldogat arcát tapogatta. – Higgy el, nincs kiábrándítóbb dolog, mint amikor egy rablónak emésztési zavarai vannak. – ha, elgondolom, hogy milyen szép reményekkel néztem pályám elé. – Hogy fűtött az ambíció? – és mennyire meg akartam mutatni ősz agyámnak, hogy mi az, amikor valaki a két keze munkájával keresi meg a kenyerét? Hogy mi az, amikor valaki tehetséges, és igazán szereti a munkát? Uram, foggalma sincs önnek arról, milyen büszkeség dagasztotta a szívemet, amikor első komoly munkámat elvégeztem, és láttam ősz atyám szemének a csillogását. Nyugodjék békében, szegény! Ó, oh, hát ő már nem él, tiszteletre méltó atya? Sajnos nem. New Yorkban halálozott el a megboldogult, megütötte a villanyáram egy vigyázatlan hóhér hibájából. Egy könnyed törölt le az arcáról. – Milyen semmi is az élet? – mondta. – Egy ép és egészséges ember, úgy gyanútlanul leül egy székbe és úgy kell fel onnan, mint halott. Fogadjon el egy tanácsot tőlem, fiatal barátom. Mindig jól nézze meg, hogy hova ül le. Ha véletlenül villamos szék az illető bútor darab, messzire kerülje el, ha csak nem akadályozzák meg ebben okvetetlenkedő segédek. Most hát... Viszont látásra, uram, éljen boldogan, vagy ha ez nem menne imán, akkor halljon meg békességben, és legyen magának könnyű a föld. A pofonja brilliáns volt, és eltörölhetetlen nyomokat hagyott a lelkemben, de azt hiszem az arcomon is. Most pedig menjen, mert egy újabb citrom elfogyasztása a halaszhatatlanul sürgőssé vált számomra. Megfordultam, és indultam tovább. A taxi közben elviharzott a teljesen felpofozott körszakállas rablóval, akinek különös ismertető jele, hogy gyomorsaf hiánya van és filozofál. Általában megfigyeltem, hogy ez a két betegség többnyire együtt jár. Felsúhajtottam. Na csajnos ismét nagyon sok időt vesztegettem el, és úgy szóval lehetetlennek látszott, hogy előbb érkezzen Fort Miribelbe, mint Raton őrmester. Ez a taxi pompás megoldás lett volna, de sajnos nem sikerült. Kétszer nem fordul elő az emberrel ilyen szerencse. Mielőtt azonban lehajtott fejjel továbbandukoltam volna, egy egészen apró, acélkék sportkocsi kanyarodott mellém, mintha a földből nőtt volna ki. Autószemüveges, lobogó, szőkehajú fiatal lány ült a volám mellett, és mosolyogva így szólt. Háhú! Nagyon fáradtnak látszik fiatalember. Hát ha szökésben van, és véletlenül egyfelé vezet az utunk, szívesen elviszem egy kicsit.